gara jartako argi itzalak. Miguel Antonio Sumelakarregi Gipuzkako goierrin Idia Zabalen jaiozen eta Madrilen hil mila sortzerun daberrogeita seian. Familia honeko seme legeak ikasi zituen. Politikoki liberal izan zen, liberal moderatua, ardura undiko karguak okupatu zituen. Kadizeko konstituzioaren egile aktiboenetako bat izan zen, donostiako alkatere bai, senatore, ministro izatera ere iritsi zen. Bere garaiko gipuzkoar liberal ospetsuena izan zen, eta ari dedikatu zioten Euskarazko, bueno, kadizeko konstituzio liberalaren Euskarazko bersio bat. Zumalakarregi tar importantena, bere familiako importantena izango zela ematen zuen, Baina azkenian Ainaia karlistaren garaipen militarrek ba, bueno, bigarren plano batean utziten. oso bigarren plano batean utzi zuten gure Miguel zummalarregia hau. Dena dela esan behar da oso eragin handia izan zuela, ba, egia esan Espainiakoko de Penzarrean, ia arte iira zuenko de penalzararen sorreran. Bueno, Egi esan, beste aldetik esan berda, anaiak arlistak utzizuela begarren planoan, baina oroar ere militarek zutela begarren planoan, bai jurista ho, eta bai gainerako legegizan guztiak ere. Tomas Antonio Zumalakarregi, gipuzkoako goierrin jaio zen, orro egin egin zuzen, mila zazpireunda largoita sortzian, eta mila sortzireunda goita mabostean hiltzen zegaman. Familia honeko seme, bera ere, eskribau izan behar zuen, baina inbazio napoleonikoak armak hartzera eraman zuten eta an utzi zuen bere eskribau izateko bidea. Estratega eta antolatzaile ona omentzen, baina gerra karlista ziarte zuen bat ere ospe militarrik. Dena den, gerra hasi zenean eta bere antolatzaile ba... Ae, Arduraiek e, hartuz, ba, hogeita maos mila, ba, zerritar, e, bat e, bihurtu zituenean, orduan hasi zen e, Benetako ospea hartzen. Bilbo setiatzen ari zela, bala batek hankan zuen eta zauria gaiztotu, eta garaindik gerra ia siberria zenean, hile Europa osoan zabaltzen ari zitzaion fama areagotu egin zion, eriotza goizzi arronek. Gaur egun, Gerra lehenengo gerrakarlistako pertsona irik ospetsuena da, inolako ezpeirik gabe. Miguel Antonio Zomalakarregi gipuzkoako juristarik importantena zenez, ba, gerrakarlistaren ondoren gipuzkoako foruak Espainiako konstituzioaren arabera edo moldatzeko batzorde bat osatu zenean, batzordearen presidente izan zen, zon malakarregi. Foruen aldaketak egiasen Euskal Herriko, ego Euskal Herriko lau lurraldeen bide politikoa markatu zuen bikarlistaen artean. Eta behar bada, obekien azaltzen duen kanta garaiura osoa eta, bueno, egiasen foruak ola oroa hartu eta obekien azaltzen duen kanta gernikako arbo laiparra gerrera izango da segura eski. Miguel Zumalakarri giren bizitzaren berri askorik egiasan ez daukagu. Gazterik asitzen legeen arloan gailen zen, eta gazterik ere asitzen arrazoi politikoengatik errepresioa jasotzen. Inkisizioak prozesua zabalduzion bere ideia berrizalen gatik. Esan behar da, bueno, inkisizioa beti lotzen dugula sorgin ekin, eta jutuekin, eta eresiekin, eta bueno, bai hori da, baina eh bueno, sistema monarkiko absolutista hartan, eh liza eta monarkia oso elkarlotuta zeudenla eta inkisizioak, ba, bueno, zaintzen zituela, ba, hori, ez, dogtrina erelegioso zuzena edo, ez, e, zaintzen zuela, baina azkenean doutrina erelegioso eta politikoa oso lotuta zeudenla. Eta jaime 18. mendean batez ere inkisizioaren papera eta batez ere Frantzeko iraltsa hasizenean izango da kontrol politiko bat ezartzea. Eta ja, frantzieko ideia berrioiek eta zabaltzea peninsula osoan barrena. Eta horretako batean harrapatu zuten Miguel Zumalakarregi hau. Dena den Zumalakarri, Miguel Zumalakarregiren bueno, bizitza politikoa edo, batez ere eraldatuko da invasio napoleonikoarekin. Invasio napoleoniko honetan, Ba, Espainiako herregue legitimoa, Fernando Zazpigarren geratu zen bayonan, eta bueno, arazo legal komplikatu xamarre izan zen teorian ba, ordezkapena hau da jose... Bonaparte, Napoleonen anaia erregei jartzea, pepe botella, izena jarriko ziotena, legala omen zen, eta orduan ba, jurista, zumalak arregi hau, eta beste askok ba, geratu ziren gobernu berriarekin. Baina bere ala ikusizuten, ba, bueno, naiz eta gainera ba, gobernu berrizalia izan eta politikoki urbilago izan, ba, Frantsesen helburua zela, ba, ba, ondasunak ustiatzea, frantzia hondiago egiteko besterik gabe, Napoleonen tropak eta hobet hor Eta orduan gehienak ez denak baina gehiena jarri zeren kontra. Orduan Espainiako liberalek zer egin zuten? Ba, Kadizen babestu ziren Kadizen e, peninsulako hiri bakarra frantseseen esku etzegoena, zetiatua zegoen, eta hantse egin zuten beste proposamen politiko berri bat. Ekadizeko konstituzio, konstituzio liberala, frantseko ideiak hartzen zituluena, baina frantseseen kontra, invasoreen kontra Eta honetan gure Miguel Zumalakarregi protagonismo handia izan zuen. Jakina konstituzioa da, ba, lege nagusien bilketa bat eta horretareko jurista bat da aproposena. Hortxe zegoen, inkisizioa abolitu zuten. Oraindik Espainia monarkia katoliko bat izango zen, baina ja ez zen katolisismoa erreligio bakarra ofiziala bai, baina beste errelgioak amatitzen ziren. Adibidez, ba juduak bultatzen alt ziren peninsulara ta oso berrizalea. Baina klaro, asteko frantsesak. Beste aldetik espainol espainiol gehiena frantsesen kontraziouden eta Gerra bukatu zenean eta Frantsesesaago eta zituztenean errege absoluto legitimoa Fernando Zazpigarrena itzuli zenean ba orduan nola ez hau liberalen kontra hasi zen eta liberalek alde gegin behar izan zuten asko bueno, ba, edo gartzela edo bestelako errepresioa jaso zituzten exilioa. Miguel Zumalakarregik ezagutu ezkartzela ez eksilioa, baina konfinatua egon zen, bueno, Garai hartako komunikabideekin kortean ez egotea, ja nahiko kastigoa zen, bueno, kargo publikoa zituen eta horrela geratu zen. Estatu kolpe batean liberalek lortu zuten boterea eta orduan berriro eskuratu zituen kargo publikoak eta orduan dedikatu zioten kadiziko konstituziori berriro ezarri zutena Ba, Eus, euskarazko berzioare eura bueno, dedikatu zioten apaiz batek egina euskarazko berzioa JFA ondo egin zuen gainera izenez ez jartzar. egin gaur egun badak igun orzen ba, lan gogorra izan zen baina ezkenean badakigu zela Josefel izan mundarein, zegamako apaiz bat, baina berrek badazpare etzuen jarri, eto ondo egin zuen, zortik urte pare batera, ba, liberalak berriro bota eta berriro absolutistak etorri, eta ordoan gure Miguel Zumalakarri berriro konfinatua egon zen, eta eskerrak, e, ba hori, JFA oa apaiz honek etzuen, izena izan, bestela, honek ere represioa jasoko zuen. Horrela, ibili zen ba ja e, gerra karlista etorri arte gerra karlista izango da ba bueno arazo dinastiko bat Fernando II Isabel Alaba Jarri edo Anaia Carlos baina hori or, baino askoz gehiago dago Ezken finean dago ja 20 urte lehenago edo behar bada lehenago ere berrogei urte lehenago hasitako problema bat eta da sistema berria liberalismoa eta edo sistema tradizioa tradiziozalea Esan dugu Kadizean egon zela, lan hondi egin zuela, eta Gipuzkoako ordezkari izan zela, baina esan behar da beste aldetik Euskal Herrian Kadizeeko konstituzioen etzuela jarraitzaile askorik izan, Euskal Herriko forua mm, ba, bueno, bertan bera auzten zikiuelako, eta Zumalakarri ordezkari zegoen ez inork Gipuzkoarrek aukeratua, ba izak eta bueno, ba, antxe zegoelako, eta klaro, berra garaian ba, Gipuzkoar importantena zelako, besterik gabe. Tomas Zumalakarregi beri, berari ere anaiari bezala gerra napoleonikoak aldatu zion bizitza. Gerrilari bilizen, e, gasparde jauregi eta espotz mina buruzagi izan zituela. Eta han e, zuen fama hondirik lortu, baina bai ikasi zituen e, zenbait teknika, estrategia mailan eta handikan hori urtetara berak primeran erabiliko zituenak aintzu zen ba, gerrilari gerra egiteko modua edo. Antolatzaile trahibea zen eta alare ejertzituan jarraitu zuen e, frantzesadaren ostean, baina naiz eta bera absolutista izan ez zuen karrera militar oso diztiratsurik izan. E, ferrolera bidali zuten gobernadore militar bezala Eta Han e, nahiko aratu izan zuen, e, Ba omen lapur talde bat e, nahiko era gaur egun mafioso antzera esango genuke ananttolatu zegoena eta berak gogor e, borrokatu zuen taldearen aurka konturatu gabe, ba, Galiziako edo ferrol inguru haitako jendeport asko zegoela talde, lapur taldearen atzetik. Eta e, Galiziako jende importante honek lortu zuen bera gobernador bezala handikentzea. Hain zuzen e, epaitu egin egintzuten, ba, altxamendu absolutista baten aitzakiarekin, Eta Karlistada zizenean erretiratuta bezala zegoen. E, paia bere aldeateratzen, bera getzuela parte hartu e, altxamenduaretan, baina hala ere e, Karlistada asterakoan irunean zegoen erretiratua eta hain zuzen, lehen esan dugun bezala, etzan e, prinzipios oso of, militar famatua. Dena den, oso denbora gutxian, e, zen e, fama lortzen. Bi urte eskazetan e, ejertzito erregular bat antolatu zuen, lehen esan dugun bezala, ia ogeita magoz mila e, soldaduko tropa arina, baina ongi koordinatua, eta... E, egoi Euskal Herria menperatu eta iriburuak setiatzen ere hasi zen ba, bere egidaritzapean. Hain zuzen e, Bilbo setiatzen ari zirela e, jaso zuen bere zauria. Ezo mentzen oso zaurilarria e, lehenengo momentuan ba, balak e, belaunian jo zuen eta pentsatzen zuten aste ba, batzuen barru esendatu egingo zela baina e, batetik eta aurreko saio batean aipatu bendun Petrikillori buruz ari ginela, ba, batetik medikuak eta bestetik Petrikillo famatu hau, berak e, be Francesa da garaian ezagututako kurandero antzekoa, e, ba, batzuk bat, balatera bal bertzutela besteak ezetz, azkenean e, zauria gaiztotu egin zitzaion eta hil egintzen. Ordun e, esan dezakegu nolapait e, bere eriotza goiztiarronek ba bere fama a, areagotu egin zuela. Teknika Teknikagarrilariak e, oso ongi e, erabili zituen eta bestalde bere alde zuena zen e, lurraldea primeran esagutzen zuela. Eta baita ere espioitza zerbitzu bikaina antolatu zuela ba, liberal ejertzituaren mugimendu guztiak aurretik esagutzen zituela eta horrela antolatzen zituela eraso bortitz eta, eta gogorrak soldadu eta erritarren gan alde batetik e, mirespena e, lortu zuen, baina bestetik beldurra ere bai, eta azkenean e, ba, biak batera ba, sekulako ospea eta fama lortu zituen. Miguel Zumalakarregik parte hartu zuela esan dugu kadizeko konstituzio honetan, Beraz, e, iraultzailea zela e, konstituzio oso berrizaleak, gero etorriko dira beste konstituzio batzuk, liberalak bainaian moderatu aguak, bera ere moderatu xamarra omentzen, dena dela, bueno, argi dagoia zein aldeetan dagoen, ez, gerrakarlista hasten denean, liberalen aldean egongo da, bat ere dudari gabe, izango da, bibala pepa bat, Konstituzio la mila urak aditzekoan San Joseegunean martxoaren 19an aldarrikatu zuten eta orduan ba, bueno, San Jose egunian jaioazelako Pepa izena jarri zioten eta Areskeroztik bueno gaur egun bi bala Pepa ezta askorik erabiltzen den ere baina hori da ez ba askatasuna baino gilego askakeria edo aldarrikatzen emenduna baina ordoan e, ba, zen benetako bueno, esaldi aldarri katzaille eta politiko bat, eh, ura isatiagatik ere gartzelera joan Zilekeena. Gizon hau dena dela, ekusten dut, nahiko legala zela, behar bada horregatikan ere hain moderatua beti legea, lege berria baina beti legea gainean zuela. Eta azkenian gerrakarlistas izenean, ba, bueno, hasiko da gobernu berrian lege berriak antolatzen. gobernu berria ez da bakarrik gobernu bat, baizik eta sistema juridiko, politiko, sozial-ekonomiko berri bat. Orain egin behar da, sistema bat non legeak espainol guztientzat berdinak ziren hor hasteko uh, euskal foruak problema bat izango bait dira beste aldetik nobleak eta bilanoak esaten ziren hau da herritar erruntak berdinak izango dira teorian beintsak legearen aurrean laikoak eta erreligiosoak ordan sistema bueno gaur egun ezagutzen dugun sistema da ez? oso importantea da aldaketa naiz eta gero historian eta gutxi ikusten den ez? beti gerrak eta protagonismo gehiago hartzen dute Dena de la guerra así zenían, eh... Miguel en Lanik ez da gutxi importanteena baina importante neta Kobat Gerresizenean insanzen bere anaia Tomas konbentzitzea bere aldera pasatzeko. Zuma lakarri mozoan baditugu karta batzuk esaten dutenak hau hori. Kerido hermano Erdaraz daude, batzuk oraindik harritu egiten dira Erdaraz taudelako baina egia san harrigarri izango zen hauek idazteko orduan beintsat euskaraz egitea, ba, esaten dio ez etorri gure aldera, nibilatuko izut hemen postu bat, benetan hemen badago jendea maite zaituna, ez horregatikan preokupatu bat ere. Bueno, argi dago anaakketzioola kasorik eginta hori erantzuten dio, gainera bapostten naiz, ba, erreginak postu honak eman dizkizuko naiz eta erregina horren kontraan borrokan ari zenez. Baina bueno, e, hor kartan esaten diunazten e, Konssideo mejor guarda zilenzio edo bonestio erantzun ere egiten argi dago bakoitza bere aldean geratu zela, dena dela ez da aien arteko maitasunagatik edo defendatzeko baizeketa horr ikusten daia bere anaia gaztena, Ba importanteagoa zela bera baino. ez. Protagonismo ikaragarria hartuazuen bi urte eskasetan gerrakarlista honetan eta horretan, bueno, misio horretan, hain naia ekartzeko eta beraz karlistak ahultzeko misio honetan porrote egin zuen. Gero izango zen ministro, ministro de i justizia, hau da legeak antolatzeko horretan, lehenago ibilezen Asturiasen, Burgosko audientzian ba, legeak eta antolatzen sistema juridiko berri bat goitik bera ezartzen, ikaragarri importantea izan dena, ze meretzik mendeko, bueno, Espainiako sistema juridikoa, eta egia zen ogegi garren mendeko ba, porterika undiena, ba, Miguelen lan honetan, ez dugu izango, bakarra izan zela, baina eina hundi batean, lan honetan oinarritzen da. Gerora ere ikusten da, ba, Gerra bukatuta gipuzkoako foruak aldatu behar zirelan, noraino aldatu nola aldatu zer aldatu zer ez, ba, batzorde bat osatu zen eta nola ez, bat gipuzkoako liberalek importantena zen lehenz eta gainera ba, jurista eta bere izan zen batzordearen presidentia. Esan behar da, Hordea, ez dakigula oso ondo zein zen buruzko iritzia, eta ba, bueno, beste gauza askotan ere, Miguelen berri haundirik ez daukagula, ez baita bat ere historiadorek, protagonismo gehiago eman diote beste anaiari, eta Miguel Antonio Zumalakarri oraindik ez da. Justo badakigu bera zela, anai azela, askotan anai bezala aipatzen da, baina bere bizitzari eta bere pentsamenduari buruz oso oso gutxidakigu. Tomas Zumalakarregi berriz oso famatua egintzen. Dena den naiz eta fama oso zabala izan, ba, agian ez da hain ezaguna. Ze, asko idatzi da, berari buruz, ze, amaika baina sakondu, benetan sakondu, ez da gehiagi sakondu. Gehienek, baita etxaiak ere, bere alde hitz egin dute, baina, bueno, badira batzuk bere kontra idatze dutenak ere, hain zuzen hoeiek ba ankerkeria lepotzatzen diote, ba presoak bat ere errurik gabe fusilatzen zituela, haien andreak eta umeak jipoitzen zituela, baina e, egia esan baliteke o gauza hoiek egitea, baina askozez ere arrakasta gehiago izandu ba beste berzioak, ez, bere aldekoak. E, bere gizonekin oso zorrotz hautentzen Jauseginakaz txiki nahikoa zen e, ba, sekulako zigorrak agintzeko baina bestalde badakigu Eskuz Eskuzabalazela eta e, gaur egun nahiko arraroa iribituko gasaigu ere ez zuen bat ere aberastasunik e, lortu gerra garaian Naiz eta bera Karlisten buruz buruzagi militarra izan ez zuen bat ere dirurik atera borroka hartan eta e, bere soldaduek asko eskertzen zutena borrokatokian betian agertzen omenitzen, e, normalean ba generalek eta egiten ez dutena. E, bere gizonen atzekimendua lortu zuen eta e, horregatik egin da informatua bere soldaduek e, jarri zioten izena Osabato zen e, Horregatik baitare askotan aipatzen da Don Carlosekin ez ba, zituela oso harreman onak e, edo Don Carlosekin espada ere, Don Carlosen inguruan zegoen e, kamarila edo e, politikoen artean ba nahiko gaizki ikusia omen zegoela. Eh, ainzu zen gojalateroak e, edo deitzen diran hoiek, ba noski borrokalekuetan etzeudenak eta ondo bizi direnak ba besteen borrokaren esker edo e, Gero be, berari buruz e, gauz asko esan, di, esan dira eta batzuk, histori batzuk, e, hain zuzen esan dute Euskal Foruen borrokatu zuela, zumalakarregik. E, hori ez dago oso argi, baina Euskal Herriaren independentziaren alde ere borrokatu zuela e, esan izan da. E, bera Tomas Lehena. Euskaldunen errege izateko edo borrokatzen ari zela. Horrek, agian, naiz eta ez duen segurasko benetako ez egia izango, ez, bera errege izateko nahi hori, dena den horrek ulertarazten digu Don Carlosen eta bere ingurukoen arteko ba, mesfidantza, ez? Zumalakarri giren gan, Tomas Zumalakarri giren noski. E, dena den eta lehen aipatu dugun bezala bere eriotza goiztiarrak e, ba, beste gauza askotatik salbatu zuen eta bera hil ondoren ba, aipamen geienak bere aldeko adira, e, kritikak gutxitu egin ziren, eta hain zuzen bere garaian ere e, beikon britainiarrak edo esaten zuen, ez, ba, goiziltze horrekin, ba, lortu du etxaiek e, ere goraipatzea, ze noski berak e, irabazi egiten zituen batalietan, ba, gal, bataia galdu zuenak, ba noski bere alde erabiltzen zuen ba, oso ona zela, militar bezela, ez? Zer, noski, gu galdu bali madugu, ba zumalakarri osu ona delako da. Eta bere aldekoak noski ere, ba, hori mito bat, mito bat bihurtu zuten, hain zuzen, hori ba, or, goizi iltzelako eta ba, rakas eta militar askoren ondoren hil egintzelako. Gero, esan eh, beharra dago da, Espainiako ejertzitoko militar bat zela eta Espainiako errege baten alde hil egintzela. Eta batzuen Euskaldun, zenbait Euskaldun liberalen kontra borroka eginez. Baina dena den, iparraldean adibidez, iparraldeko aldeko Euskaldunek eh, naiz eta gerra hartan etzuten parterik hartu, Konsidatzen zuten Zumalakarregi euskaldun guztien buruzagi bezala hartu zuten. Eta, mm, besterik ezpazen ere, Euskalduan oi Europa osoan e, zabaldu zuelako. E, askotan konparatu zuten e, zumala, Tomas Zumalakarregi Napoleonekin. E, mila beratzi dut, larroita beratzi dut, e, pastoral bat dedikatu zioten iparraldekoak. si e jarrì er la renta cognodina oro vi hocia sumat na carira Miguel Antonio Zumalakarre giri ez pastoralik dedikatu, eta segureski eski eztiote sekula dedikatuko. Da, bueno, hori ez da larria, problema da, doiaia erabat ez ezaguna dela. Ba, adibidez, donostiako alkate izan zen eta gipuzkoko liberalik importantena, bere garaian, Ta Donostiako kaleen izenetan gipuzkoako liberal gehienak hortxe e, azaltzen dira, izen kantidadia dago ba, gizonenak ezagutzen ez ditugunak, ba, gehienak ba, politiko liberalak eta izan ziren, eta nola ez, ba, gure zumalakarri honek eztu du kalerik, ez. Donostian eta guk dakegula beste herrietan ere, zumalakarri kaleak badira, baina ez dira gure migelenak. Dena dela hori gutxienako alitzateke, baldine eta horren truk edo historiadorek ba, kaso gehiago egin izan baliote eta ariburuzko ikerketak edo balira, baina alakorik ere ez dago. Badira batzuk errei bindikatzen dutenak, batez ere alde politikotik ere, ez, beste anaia, beste zumalakarregi, baina hortan ere kasurikoberenean berenean hori sekusten dugu, ez? zumalakarregiren anaia dela, bera ere zumalakarregi ez bezala esan eta oriola da. Ez bakarrik kasua hauetan, hemen bianai direlako oso garbi ikusten da, baina emeretzi garren mendekusten, eta historian oroar, eta ez bakarrik euskal herrikoan toki gehienetan, militarrek protagonismo asko zondiagoa lortzen dute, ba bestelako jo, ba importante gero letragizonek edo bestelako ofizioak izan dituztenek baino. Tomas Zumalakarri giren kasua erabat kontrakoa da bera hilbe zain laster hasi ziren e, lehenengo idazleak berari buruz idazten e, gaur egunean e, famatu edo behintzat e, askotan aipatzen den jenin zen britainarrak idatzi zuen bera hilda ilabete batzutara e, Londonen argitaratu zen lehenengo zumalakarri buruzko liburua E, gero xaok berak ere e, gara jartan e, argitaratu zuen bere Nafarroarako bidaia eta horre ere aipatzen du Zumalakarregi eta Zumalakarregi ba, Euskaldunen buruz agi bezela eta mm, emeretzigarren mende guztian zer e, ba, eundakali buru edo, edo artikuluska argitaratu ziren berari buruz eta gaur egun ere, orain dikan, e, asko ta asko idazten da Zumalakarregi buruz. Dena den, kontu hondiakin, irakorre behar liburu hauek, ze aurre iritzia asko dago, eta badira batzuk ba, ikusten dutenak, zumalakarregi, ba, euskaldunen burutzagi, lehenengo burutzagietako bat bezala, baina beste asko eta gusten dute espainiako tradizioaren alde eta defensorerik e hundienetako hobezela orduan ba hori tentu hundiz irakurri berdira biografia hauek ainuari diren biografia hauek dena den e, uste dugu aukera ederra dagola bere bizitzari buruz eta bere bera bizi zen jari buruzko e, ideia batzuk hartzeko ormaiztegin hortxe dago Zumalakarregu museoa eta hortxe daukazue aukera ederra ba, pixkat honetan sakontzeko Hemen txizan dituzue ba, bi Zumalakarregitar arras desberdinak baina biak osatuta edo ba, bueno, bere garaia emez hortzi bat ezeren beretzigarra mendeko euskal historia hobeto ezagutzeko aukera mandigutenak Eta beste bat arte izan duzue pareak bai. Hormaztegiko Zumalakarregi Museoak eta Euskadi Irratiak elkarlana egindako irratsaioa. ZUMALAKARREGI MUSEOA IERRATIO RADIO MUSEO ZUMALAKARREGI